Дуже же сунув її мені, а сам вийшов купити газету. П'єса мені не вельми сподобалася, і я був задоволений, що повернувшись, Первомайський моєю думкою не поцікавився. Був збуджений, як згодом з'ясувалося тим, що нежданно негадано на посаду першого секретаря ЦК Компартії України було обрано Лазаря Мойсеєвича Кагановича. Первомайський виглядав розгубленим і навіть засмученим. Подав мені правду з великим портретом Кагановича на першій сторінці. І запитав, що ви думаєте з цього приводу? Наш життєвий літературний досвід був далеко не співмірний. У той час мене можна було назвати праведником компартії. Все, що вона вирішувала, мені здавалося мудрим і конче потрібним. Отож, як те й годиться, я висловив задоволення. Первомайський пильно подивився мені вічі, ніби сумніваючись, що я висловив власну думку, а не в когось позичену, і не сказав нічого, але залишився похмурим. Як виявилося, Докія Савеліївна вже не спала, вона занепокоєно підвела голову. Що там сталося? «Кагановича знову прислали на Україну», – подав їй газету Первомайський. «У мене склалося враження, що Докія Савеліївна також була стурбована цією звісткою». Сьогодні з великої часової відстані мені зрозуміла їхня занепокоєність. Вони знали характер Кагановича ще з 20-30-х років. Їм було наперед відомо, що Лазар Мойсеєвич почне боротися проти українського буржуазного націоналізму. А це неминуче викличе антисемітські настрої, особливо в літературних колах. Але я був далекий від таких передбачень. Мені це видалося новим проявом турботи Сталіна про розвиток української культури. Хто ж не знав, що Лазар Мойсейович його найближчий соратник, і якщо Сталін посилав його в Україну, то, значить, бажав їй добра і процвітання? Я вже бачу іронічну посмішку на вустах молодих читачів і навіть подив на обличчі. Невже і справді можна було так думати? Сьогодні декому здається, що люди тільки прикидалися сталіністами, бо це було їм вигідно. Мушу запевнити читача, що це не так. Пізніше, коли почне ламатися моя свідомість, я спробую змалювати весь страгізм моїх душевних бурінь. Якщо мій подальший життєвий шлях у читацьких очах заслужить пошани, то прошу мені повірити, що ніколи не кривив душею, завжди жив так, як веліло сумління. Пригадую Кагановича, зображеного на плакаті в образі машиніста-паровоза. Та було б, мабуть, точніше, якби його зображали кочегаром. Ой, любив він кочегарити. Звісно, кажу про життя громадсько-політичне. Видавництво «Радянський письменник», де я тоді працював, містилося в тому ж самому будинку, що й спілка письменників. Приїздив я на роботу, мабуть, годині осьомій, ось і з дві години, що залишилися до приходу співпрацівників, писав. Удома умов для цього не було. Отож, ще не від тих часів я звик віддавати творчій праці найперші вранішні години, коли твій мозок відсвіжений сном. Пробував я писати не лише вірші, а й п'єси. Пригадую, одну з них навіть прийняв театр юного глядача, яким тоді керував Довбищенко. Вона називалася «Зорі в тумані» і оповідала про небезпеку фашизму в Америці. Ішлося про Зорі на американському прапорі. Це саме вони потрапили в туман. Герой п'єси винайшов медичний препарат, який, окрім благотворної дії на людський організм, мав здатність робити молоде вино схожим на старе. Отож, відпала необхідність 100 чи 200 років утримувати вина в підвалах, досить було лише додати до молодого вина цього дивоферменту. За монопольне володіння препаратом бореться мільйонер винороб і, звичайно, перемагає. Хворі не отримали жаданих ліків, зате на ринку був достаток старого вина. Ставити п'єсу доручили режисерові Гакебушу. Не знаю, хто був ініціатором цих зміни п'єси, п'єсі, але Гакебуш почав умовляти, щоб я замінив відкриття в галузі медицини на відкриття в галузі атомної енергії. Злобою дня була американська атомна бомба, отож від мене почали вимагати, аби п'єса була присвячена цій темі. Я відмовився від переробок, і п'єсу зняли з плану. Мій протест був не політичним, а суто художнім. Але я й досі пишаюся, що не піддався тоді на умовляння. Пішаки в нечистій грі Одного разу, в другій половині літа 47-го року, до видавництва зайшов Натан Рибак. Він по-дружньому поклав мені руку на плече і запропонував вийти. Це було дивиною. Поміж нами лежала чимала моральна відстань, а Рибак звик триматися з верхню.